Linnunradan käsikirja liftareille. Kuudestoista osa. Kaukana linnunradan läntisen kierukkahaaran hyljityllä kartoittamattomalla laidalla on pieni merkityksetön keltainen aurinko. Sitä kiertää noin 150 miljoonan kilometrin etäisyydellä pieni, tyystin mitätön sinivihreä planeetta, jonka apinoista polveutuvat asukkaat ovat niin alkukantaisia, että heidän mielestään digitaalikello on varsin hieno keksintö. Planeetan asukkailla on, tai oikeastaan oli, ongelmana se, että he olivat suurimman osan elämästään onnettomia. Tilannetta yritettiin korjata monin tavoin, joista useimmat merkitsivät vain pienten vihreiden paperinpalasten siirtelemistä ihmiseltä toiselle, mikä on outoa, sillä eiväthän nuo pienet vihreät paperinpalaset olleet onnettomia. Niinpä ongelmaa ei pystyttykään ratkaisemaan. Suurin osa ihmisistä oli edelleen ilkeitä ja onnettomia. Ja jopa nekin, joilla oli varaa hankkia itselleen digitaalikello. Yhä enemmän valtasi alaa katsomus, jonka mukaan puista maahan laskeutuminen oli ollut alun alkujaankin virhe. Ja joidenkin mielestä jo puihin nouseminen oli ollut huono siirto. Eikä ihmiskunnan olisi koskaan pitänyt ryömiä merestä kuivalle maalle. Sitten yhtenä torstaina, lähes 2000 vuotta sen jälkeen, kun eräs mies oli naulattu puuhun ainoastaan siitä syystä, että hän oli ehdottanut ihmisille, että olisi kivaa olla hyvä toisille ihmisille, ihan pelkästään vaihteen vuoksi. Eräs nuori tyttö, joka istuskeli yksikseen pienessä Rickmansworthiläisessä kahvilassa, tajusi äkkiä, kuinka maailmasta voisi tulla mukava ja onnellinen paikka. Tällä kertaa se onnistuisi. Eikä ketään tarvitsisi edes naulata mihinkään. Sattui vain niin ikävästi, että ennen kuin hän ehti soittaa kellekään ja kertoa ajatuksestaan, maapallo odottamatta tuhottiin uuden hyperavaruuspikareitin rakennustöiden tieltä. Ja niinpä tuo ajatus vaipui ainakin näennäisesti ikiajoiksi unolaan. Tämä on kertomus tuosta tytöstä. Suurkiitos! Hei, odotas, odotas hetkinen. sinne unohtaa pyyhkeeni, mutta löytyi ihan se. Joo, kaikki kunnossa. Hei vaan ja kiitos! Kuten tarkkaavainen kuulija jo arvasikin, todistimme juuri erään henkilön saapumista avaruusaluksella eräälle planeetalle. Itse asiassa hän oli liftannut kyydin, mutta koska hänellä on matkatavaroinaan ainoastaan mainittu pyyhe ynnä Port Brastan tullivapaasta megamyymälästä Alppa-kentaurista peräisin oleva muovikassi, hänen on ilmastolliset olosuhteet huomioon ottaen hankittava mahdollisimman nopeasti uusi kyyti. Ikävä kyllä se osoittautuu näin myöhään ja tällaisessa sateessa varsin vaikeaksi ja tuloksena onkin vain. Sekin inhottava paskiainen! Kyseinen henkilö oli oikeassa sillä hänet lopullisen läpimäräksi kastellut henkilö oli todellakin inhottava paskiainen ja hän tiesi sen itsekin, sillä hän oli kuullut sen niin monelta henkilöltä vuosien saatossa. Hänen nimensä oli Rob McKenna, ja toinen erityispiirre hänessä oli, että hän tiesi kaiken sateesta. Tällä hetkellä taivaalta valui sadetta, joka oli hänen mielestään erityisen inhottavaa ja tyyppiä numero 17. Hän oli lukenut jostain, että eskimoiden kielessä on yli 200 erilaista luntakuvaavaa sanaa, jota ilman heidän keskustelunsa muodostuisivat ilmeisesti kovin yksitoikkoisiksi. Niinpä he erottivat toisistaan ohuen ja paksun lumen, kevyen ja raskaan lumen, loskaisen lumen, rakeisen lumen, kuurolumen ja kinostuneen lumen. Lumen, jota naapurit kantoivat saappaissaan heidän iglujensa siisteille lattioille. Talvilumen ja kevätlumen. Ja vanhan hyvän ajan lumen, jollaista nykyään ei enää sada. Aamu- ja yölumen, lumen, jota alkaa sataa juuri kun olet lähdössä kalaan ja lumen, johon koirasi ovat kaikista opetuksistasi huolimatta menneet kusaisemaan. Rob McKenna oli luetteloinut muistikirjaansa 231 erilaista sadetyyppiä, eikä hän pitänyt yhdestäkään niistä. Huomatessaan liftarin tien poskessa hän mietti itseksi. Piperä raukka, varmaan umpi jäässä. Älytöntä lähteä nyt liftaamaan tällaisella ilmalla keskellä yötä. Sinä ei saa muuta kuin itsensä läpimäräksi, ja rekat kastelee loputkin. Sekkin inhottava paskiainen! No niin, mitäs minä sanoin. Maan liikkuu nykyään tosi inhottavia paskiaisia. Rob McKenna siis tiesi olevansa inhottava paskiainen, mutta hän ei tiennyt olevansa myös sateenjumala. Hän jatkoi matkaansa ja niin teimme mekin, sillä meidän liftarillamme käy vihdoinkin parempi tuuri. Hyvät kyytiin. Tuhannet kiitokset. Oletteko te joutunut odottamaan kauankin? Kyseinen liftari, hänet mukaansa poiminut auto ja sen oven kahva ovat kaikki planeetalla nimeltä maa jota linnonradan käsikirja Liftareille kuvailee kahdella sanalla, eli enimmäkseen vaaraton. Mies, joka kirjoitti nuo sanat, on nimeltään Ford Prefect, ja tällä hetkellä hän istuu kaikkea muuta kuin vaarattomassa paikassa, eli Handoltsitin etelälaidalla laidalla vaaleanpunaisen koiran baarissa aiheuttamassa itselleen vaikeuksia. Hän yrittää nimittäin maksaa pienehkön puolustusbudjetin kokoisiksi paisunutta laskuaan, pienellä lapulla, jossa lukee American Express Card. Mitä? Ä, hei, mikä nyt on hätäne? Tuosta voimassaoloajasta ei kannata huolestua. Ettekö te täällä koskaan kuulleet sellaisesta kuin uussuhteellisuusteoriaa? Fysiikassa on kehitetty vallan uusia alueita, joilla tällaiset pikkuhommat voidaan hoitaa. ajalla laajennus, temporaalinen, relativisti... Me emme ole tippaakaan huolissamme voimassaoloajasta. Ajah. Hienoa, minäpä taitankin tästä lähteä. Me emme ole huolissamme sen voimassaoloajasta, vaan koko tästä muoviläpyskästä. Anteeksi, kuinka... Tämä ei kelpaa meillä. Mutta etteikö sitä nyt käsitettävähän on Amerikan Express Card? Se on paras ihmisen tuntema tapa hoitaa laskonsa. Etteikö sitä ole lukenut heidän esitteitä? Me emme ole koskaan kuulleetkaan siitä. No voisinko minä saada siinä tapauksessa luottoa? Luottoa? Minä luulin, että tämä on korkeatasoinen paikka, jossa käy vain kermaa. Sinä taidat päästä hengestäsi, poju, kuten varmaan olet huomannut tuossa seinällä olevassa taulussa lukee. Olkaa hyvä, älkääkä pyytäkö luottoa, sillä nyrkin iskupäin pläsiä on usein tuskallinen kokemus. Voisitteko sitten päästä minut hetkeksi irti, kun minä haluaisin vilkaista sitä laskua vielä kertaalleen. Täisikin tulla tarjottua melko monta kierrosta koko salille. Katso, minun on pidettävä kiinni maineesta. Aha, jos tässä on kysymys maineesta, niin vilkaiskaapa tätä kirjaa ja tätä korttia. No, kuten siitä käy ilmi, minä olen Linnunradan liftareiden käsikirjan virallinen kenttätyöntekijä. Sopisiko sitä kirjoita teidän paikastanne pienen suosituksen selraavaan painokseen? Hyvä herra, se sopii mainiosti ja voitte luonnollisesti unohtaa tuon laskun. Linnunradan käsikirja liftareille on erittäin arvovaltainen julkaisu. Itse asiassa se on niin merkittävä vaikuttaja, että sen päätoimittajien on ollut pakko laatia tiukat säännöt, jotta sen arvovaltaa ei käytettäisi väärin. Niinpä kirjan kenttätyöntekijällä ei ole lupa ottaa vastaan minkäänlaisia palveluksia, alennuksia tai etuisuuksia, ellei hän a. ole vilpittömästi yrittänyt maksaa saamistaan palveluista normaalilla tavalla, tai b. hänen henkensä ole vaarassa, tai c. ellei hän nimenomaan halua jättää maksamatta koska tähän viimeksi mainittuun pykälään turvautuminen merkitsi sitä, että päätoimittaja halusi kaikesta oman osuutensa, Ford käytti yleensä kahta ensimmäistä. Huhu! sillä selvittiin siitä. Pysyhän päin täällä olisi avaruussatama. Kokeillaan vaikka pohjoisia. Ei, että sinä pitää iänä Minun käsitykseni mukaan minulla on jo nyt oikein hauskaa. Kiitti vaan. Oletko sinä rikas? Ei, Näytänkös minä rikkaalta? En tiedä ehkä. Ehkä et. Tai ehkä sinä vielä joskus rikastut. Minulla on erikoispalveluja rikkaille ihmisille. Ja niin, Ja millaisia ne mahtaa olla? Minä vakuutan heille, että on ihan ok olla rikas. Et mitä? Se on minun erikoisuuteni. Minulla on lisenssiatin paperit yhteiskunnallisesta taloustieteestä ja minä osaan olla todella vakuuttava. Ihmiset rakastavat sitä etenkin tässä kaupungissa. No voi ihan mennä. Minä taidan tarvita riityyn. Kelpaako sinulle? Se on vanhaa Janksin ponua. No, Okei. Okay. Itse asiassa minulle on tulossa rajusti rahaa. Voisiko minä tulla tapaamaan sinua, kun ne tulevat? Täältä minut löytää. Muuten kuinka paljon on rajusti? 15 vuoden valkka. Mistä hyvästä? Siitä, että minä kirjoitin kaksi sanaa. sarko sarkooni niin hikeneen. Kummassa niistä meni enemmän aikaa? Ensimmäisen kanssa, kun olin sen keksinyt, niin toinen tuli mieleen ihan itsestään ruokatunnin jälkeen. Itse asiassa se ei ollut aivan niin, ei. Minä kirjoitin kauhean määrän tekstiä, mutta päätoimittaja meni lyhentämään sitä. Ja sitten se planeetta tuhottiin. Tosi hieno juttu vai mitä? Mutta niiden on silti pakko maksaa minulle. On. Katso. Linnunradan käsikirja. Oletko sinä niiden hommissa? Jep. Lakeet. Haluatko nähdä, mitä minä kirjoitan? Meinaan ennen kuin se pyyhitään yli. Tänään pitäisi ilmestyä uusi painos. Jonkun on ollut pakko huomata, että planeetta, jolla minä olin nalkissa 15 vuotta, on nyt tuhottu. Se ei huomaamatta viidessä viime painoksessa, mutta sitä ei voi jatkua loputtomiin. Hei, tässä se tulee. Maa, enimmäkseen vaaraton. Siinä se. Odottakaa hetkinen, olkaa hyvä. Tekstiä editoidaan aliavaruusaalloilla. Tätä tietoa korjataan juuri. Järjestelmä suljetaan 10 sekunnin ajaksi. Kuule, jos saa palkkarahaa, palkkarhaasi, tule katsomaan minua. Minä olen vain työtä tekevä tyttöparka. Ja täällä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat minua. Minulla on mentävä. Aha. Moi, sitten. Haluamani tiedot on nyt tarkistettu. Korjattu versio kuuluu seuraavasti. Vihjeitä New Yorkissa vieraileville muukalaisille. Voitte laskeutua minne hyvänsä vaikka Central Parkiin. Kukaan ei lotkauta korvaansakaan tai edes huomaa teitä. Toimeentulo. Hankkikaa viipymättä itsellenne työpaikka taksikuskina. Taksikuskin tehtävänä on kuljettaa ihmisiä minne ikinä he tahtovatkin isolla keltaisella laitteella, jota kutsutaan taksiksi. Älkää hätäilkö, jos ette tiedä kuinka tämä laite toimii, tai puhu paikallista kieltä, tai tunne kaupunkia, tai edes siellä valitsevia fysiikan lakeja, tai jos teillä on suuret vihreät anteenit päässänne. Uskokaa pois, se on paras tapa pysyä huomaamattomana. Jos teillä on todella omituinen ruumiin rakenne, yrittäkää näyttää sitä ihmisille maksusta kadunkulmissa. Svullingista, noxiosista ja nausaliasta peräisin olevat amfibiset elämänmuodot voivat kokea todellisen nautinnon East Riverissä, jonka veden väitetään sisältävän enemmän ihania elämää elvyttäviä ravinteita kuin mikään tähän mennessä laboratoriossa aikaa saarun öklän. Hauskan pitäminen. Tämä on laaja aihe. Missään muualla on mahdotonta pitää yhtä hauskaa kuin täällä ilman, että kytkee mielihyväkeskuksiinsa korkeaa jänniten virran... Mutta sehän on mahdotonta. Minähän näin omin silmin, kun vokonit jyräisivät maan tuusennuskaksi. Ei hitto, tässä on nyt jotain todella omituista. Ja minä aionkin ottaa selvää, mitä se on. Lenee parasta nyt lähteä pienelle matkalle. Olisiko mahdollista, että maa on yhä olemassa? Ja missä Aatur mahtaa olla? Ja mahtaako hän tietää tästä? Arthur Dent, kuten useimmat kuulijoista ovat jo arvanneetkin, on tällä hetkellä 1437 valovuoden päässä Handoldista, planeetalla nimeltä Maa. Hän istuu erässä saavissa. Sitä ohjaava mies on ilmoittanut nimekseen Russell. Arthur on hyvin hermostunut ja toistelee mielessään tunnuslausettaan, älä hätäile. Osittain hänen hermostumistaan lisää se, että auton takapenkillä istuu varsin kaunis nuori naishenkilö. Tytön kauneus ei kuitenkaan ole Arturin hermostumisen syy, vaan se, että tämä on täysin tajuton. Tuota, oletteko te varma, että hän on kunnossa? Se johtuu pelkästään lääkkeistä, ja se on teidän mielestänne yhtä kuin kunnossa. Sopii minulle. Jaha, vai niin? Ei hän ole mikään huumeiden käyttäjä. Minä vain annoin hänelle rauhoittavia lääkkeitä. Sehän on kauhea. Mikä häntä vaivaa? Onko hän sairas? Ei, vaan seinähullu. Mitä? Kajahtanut, täysin pimeä. Minä vie häntä juuri takaisin sairaalaan ja pyydän, että ne yrittävät vielä kerran. Viimeksi, kun ne päästivät tänne kotiin, hän kuvitteli olevansa siili. Siili? Idiotti! No jaa, ehkä ei nyt siili. Mutta se olisi ehkä helpompaa parantaa kuin hänen sekoilunsa. Jos ihminen luulee olevansa siiliin, niin hänelle voi antaa peilin ja muutamia kuvia siileistä, ja hän saattaa pystyä selvittämään koko jutun omin päin. Mutta se ei riitä Fenin tapauksessa. Fenin? Tiedättekö te, mitä minä ostin hänelle joululahjaksi? Tuota, en. Lääketieteellisen sanakirjan. Hieno lahja. Niin minustakin. Siinä on tuhansia tautia ja kaikki aakkosjärjestyksessä. Sanoitteko, että hänen nimensä on Feni? Joo. Minä sanon, että valkkaa siitä vaikka mikä tauti. Kaikki, mitä siitä löytyy, voidaan parantaa sopivalla lääkityksellä. Mutta ei, hänellä täytyy olla jotain erikoisempaa. Että elämä ei olisi turhan helppoa. Sellainen hän oli jo koulussa. Niinkö? Kyllä. Hän kaatui maahokkeelta pelatessaan ja häneltä murtui luu, josta kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan. Ymmärrän kyllä, että sellainen saattaa olla ärsyttävää. Ei sen puolen, ettei minä olisi yrittänyt ymmärtää, mutta kyllä se hieman ärsytti. Hän nilkutti monta kuukautta. Äh, tässä te halusitte jäädä pois? Ei vielä. Vastaa viiden mailin päässä, jos teille sopii. Okei. Okay.